cu preacubiosi părinți și frate. Foarte bine spune Sfântul Dorotei Este mândrie, să zicem. Deci este o mândrie mirenească și este una duhovnicească sau dacă vreți că rugărească. Tot așa este o smerenie la nivelul mirenilor a omului de pe stradă, omului de rând să asta este smerenia celui duhovnicească care este pregătit și profund gânditor la cele Sfințe. Și el spune acolo că deși este o mândrie mireneasă când se laudă omul cu copiii lui că sunt mai mult, că sunt mai frumoși, că sunt mai învațat, mai bine îmbracat, ca o mașină, cum acum, nu-i așa? Stau să casă pe iesară, și în casă, că e sarg. Știți, asta e mândrie aspește și decât omului din fereastă. Dar este și o mândrie zbobnișeastă. Când împășite o să nefereacă mai mult sau mai puțin, îți faci ideea că ai început să vezi rugăciunea inimii, că tu frumos, te ascultă oamenii și părinții, că citești frumos, că te iubești părinții de stare sau ce la unul mm. de Și asta este o mândrie să se duhovnisească, este foarte periculoasă. Mai este și o altă mândrie diabolească, când omul fugită, Lucruri foarte înalte, că care nu le poate nici măcar cu mintea să le ajungă. Și care e foarte periculoasă, această mândrie. Ei, noi să zicem, să la mănăstirii, măcar să avem snerinia cât, cât călăugărească, să alungăm mândria, a e zis, după cum zice, asta pune sau suge de asta, să o alungăm de la noi. Asta însemna ca care dintre noi mai întâi să ne rugăm de Dumnezeu și de ne rugăm darul smereniei. Că nici o virtute nu intru în om fără rugăciune, fără aușere de la Dumnezeu. Nu știu, nu știu, știu, dar aștept, dar parte foarte ușor potiții de, de bunul lui. Dar noi începeam a ne smeri, nu prin alții vantei, prin rugăciune. Șerând de la Dumnezeu darul smereniei, darul cu mininții, se face și-a și cu alătorul lui Dumnezeu și cu toată subhocnicului și cu rugăciunile celorlalți desbunți și cu ochiarea sau nu părinților bătrâni, care se poate în ca să-l din el cel mai complet deavol, care este deavolul mândrii. Toți diavolii sunt deavoli, dar mai mare ca toți este demonul mândriei. nu al de strânării nu a lăcomit. Sunt astea de de periculoși, toți sunt, dar cel mai conflict dintre toți este demonul mândriei. De-așa a am început la într-o și în marele post cu Evanghelia așa, asta despre mândria <coughs> fariseului și smerenia Ca să ne învățăm și noi și să intăm în rânduiala să se sau o numilință a vameiului. Fiecare să se smerească înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților lui și înaintea conștiinței lui. Cine din noi nu avem păcat? știți, ale se mai ușor, ale acelea dintre noi care nu mărdește mult, se lua mult, casă mult și mereu se o sândește pe eu, că e cel mai rău om. Dar nu cu o mustrare de această fațarnică sau să mai audă și altul, nici cu o mustrare uniti cu desnădejdea. Nu am mai iar cu Dumnezeu, că am făcut tare și putare. Nu! Trebuie să avem să vă Săbăteare. Deci, și noi după Evanghelia de astăzi trebuie să învățăm că începutul pocăinții noastre, începutul mântuirii noastre Dumnezeu este Saina Smerenii. Deja mă din rugăm mult, deja mă cu tare, dacă suntem și nervoși, suntem și mândri, sau ne facem fel de fel de iluzie. când e la o nebunțare, când suntem bine, deci, înaintea tuturor faptelor buni la în mănăstire, că este aceasta smerenia care este, de fapt, fica ascultării. Nu poate fi ascultare fără smerenie, doar ascultare cu cârtiri este, dar ascultare cu smerenie adevărată, aceea este adevărata ascultare. Deci duci și unii ești și cu inimă blândă și bună, și cu rugăciunea și buzile tale și cu fața lui și unii mergi, mâna lucrează, deci ori merge, iar noi, în taină, zicem mereu, ori Doamne Iisuse, ori Doamne Iisuse, ori Tatăl nostru, ori un sal, ori mai mult, să tăceți. Nu putem învăța taina smereniei fără rugăciune multă, și fără tăcere multă, și fără ajutorul lui Dumnezeu. Și ce mai se rășit vietuitorul pe mănăstire, fiindcă vruba de mănăstire, rova acei care știu să se smerească acei care tac mult. dar nu o trăcere de cei care gata de explozie cum l-ai atins pe această pocnici. O smererie și o trăcere duhovniseastă. El ca să se poată ruga. Fratele tace ca să nu greșească cu un cuvânt să smizească pe cineva. El tace ca să poată făgeta la moarte. Dar la păcatele care le-au să suferească pentru el. Așa am zis, la început de pregătire pentru mare tot cu smerenia trebuie să începem. Și în Sarea tot cu smerenia trebuie să începem. Și ascultarea la care suntem puși să o facem, tot cu smerenia trebuie să începem. Fără așa, nu se face. Ascultarea fără smerenie, este ascultare cu cârtirii și nu mai este ascultare. De ce spunea un sunt Părinței, că deși unii la masă mănâncă mâncare comandată de orice altă, și alții care cârtesc să bună mâncare pune mâncare, mâncare de cei a nu minte pe Să cred că începutul mântuirii noastre de aici a începe. De la smerenie și ascultare. Cum s-a daugăresc? Dacă nu avem aceste virtuți care sunt rudite, nu facem nimic. Spune unii Sfinții Părinți că smerenia a întâlnit chiar ca într la Sfânt a trăit. Dumnezeu, din iubire și din dragoste, ne-a creat pe toți iar Mântuitorul Hristos l-a trimis în lume ca să se smerească și să se facă și ascultare până la moarte și moarte din cruce. Pe din noi nu iese ca să fie din lume fără jertfă. Jertfă de pe cruce, jertfă rugăciunii, jertfă smereniei. De deci ce noi cârtim? Dacă nu-i bună mâncarea asta e breghească-o Sigur că e a vieță dreptate. Sunt bușertul, poate pe mult, n-ai timp să te rog, n-ai mulțumile să gătească, dar dacă ar fi Sfânta Smereniei, care este extraordinară percute, toate le-am putea. Pentru Smereniei, toate le-am putea. Așa încât, ați îndemna și frate, și părinți, toți, care sunt mai tineri, puniți mare acel pe Sfânta Smereniei, care înseamnă, în taina inimii tale, fără să te știe decât Dumnezeu și poate pe omnicul, să te defărmezi totdeauna din păcate, care ai făcut. Nu mai adică, să le iarge și să în cap. Dar să l amințezi că eu cel mai rău în timp că am făcut cu tare, făcut cu tare, cu tare. Să te opărești pe tine singur, în taina inimii tale, Să te defărmezi pe tine. Te defămându-te pe tine, încetul, încetul, încetul intră Sfânta Smereniei, intră Darul Lui Dumnezeu în inimile noastre, vine câte o lacrimă când, când încetul, să fii și când, începe să-ți fii în drag și tine ca și tot mai dragă surba la biserică, să-ți lași cântările de la strană, parcă când îngerește și sufletul tău deveni echilibrat, liniștit, sau o apă care puși încet, încet. Să mătăm la smereniei, iubiți părinți. Aici am găsit niște părinți și am întâlnit de aproape de ani de când s-a ieșit câțiva extraordinar, extraordinari, extraordinar de bun. Și n-au vreau altceva, îi păi, vedeai păcând altceva, dar au așa de blând și așa de smerit, ce asta îi cucerea. Întotdeauna, sora cea mai bună a smerenii și scării, este putea aceea. Deci ei spune în Iisus, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu Iisus. Nu poate să fie smereni adevărată dacă nu se l gândesc. că e smerit, dar când te atinge nu scape, nu mai nimic așa. e o fel de șeaba fățară. E foarte, efort, așa, fără roade, ca să râți că ești Dacă nu ești smerit, nu e nici smerit. Dacă ești și smerit, dar puteți să fiți neapărat smerit. Deci smerenia de blândează sunt două sărori, iar ei două, curg din funda ascultare. Ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de biserică, ascultarea de conștiință, ascultarea de duhovn, toate la un loc că dacă mai așa Sfânta Ascultare se întâlnește cu aceste două obiecturi, cu smerenia și cu gândesc, dar nu se poate acel suflet să mă fie un suflet înfodobit, calm, echilibrat, liniștit. Totdeauna nu am însumit suflet trepte, se nu se teme de moarte, milostiv cu cel care e bolnav, cu cel care e sărac, cu cel... Deci asta ar fi pe scurt de tot cei ce am vrut să mai completeză acum de cei ce am spus-o la biserică. Și am văzut că aici va părinți dintre ei I-am mai amintit, foarte blând și foarte smerit. Nu se poate să fie blând și să nu fie și smerit. Nu se poate să fie smerit și să nu fie și blând. Blândeța cu smerire. De aceea, îndemne, ea că intrăm acolo și în Sfântul îndemne întâmplăm să fie care cu vorbă blând și cel care treabă și cel care dă, fac, sau porungă, făr tare, sau iubire să tare. Toți cu și toți cu smerenie. Toți suntem... Vedeți din lume, fiecare are în casa lui și în inima lui acasă din să Pare are greutățile care le-aude sau le-aștie de acasă și știți că duc mai greu ca noi. De un timp în față s-au schimbat lucrurile, când eram noi mai nici, era altfel lucrurile. În lume era omenește vorbind, mai bine ca la era, acum s-au schimbat lucrurile. Noi trăim și omenește, mai bine ca Miriene. Știm asta pentru zile, când vin oameni din toate părțile, din toate părțile, ei pașii, și toate să le aibă la fel aceleași lucruri. Și viața liniștită a vieții dumneavoastră. Și locul nostru este al dumneavoastră. Și o aer curat a dumneavoastră. Și o apă și ca cristal a vieții dumneavoastră. Și curățenie din sfârșitul dumneavoastră. Toate sunt curate, toate sunt date bine pământe. Și am îndețea. Și la noi, părinții, nu mai este. Așa. Și asta, cu adevărat, am trebuit să ne dăm noi seama că trăim mai bine ca Merenii, poate mâncăm chiar unii ori mai bine ca Merenii, suntem mai fără grești ca Mirenii, poate dormim mai limiștiți ca Merenii, Dumnezeu știe, dar oricum s-ar putea să fim judecați mai astru ca Merenii, numai pentru că nu preținem aceste daruri cât trebuie. Darurile acestea, chiar și ele, dacă sunt tot Dumnezeu le-a dat, sunt darurile lui Homestep. Unii găsesc amilieci cu timpul, când nu știe ce din zori până în astea, aproape totul mai are teribii. N-au fi, da, o sută de mii sau două, dacă au din și știți acum. Un drum până la București, dacă vreți, e o sută de mii de lei. Și faci cu două sute de mii de lei, o pensioară. Așa, cât se dai? Dar hai să sau că au vrut oameni să o facă, sau poate dintre din noastre mai bine zis și așa când să ne dăm seama că trăim cumva mai bine ca ei, măcar și de ei să căpățăm sau să smulgem puțină smerenie noi și să ne munstrăm fiecare prin noi. Iată, am de toate și călțări și haine și mâna așa, afea și alta, și, lerne, și călduri și mâncare. Ei bine, cam așa este. Acum, trebuie macar să ne smerim în inima noastră ca să complicăm lipsurile noastre față de nevoile care le-au peste Iar în care cum mor veni să le vorbim care e Toți care vin, vin cu inima rănită, nu vin ca să te întrebe știu să ce. Să-ți un sfat pentru sufletului, lui, pentru copiii lui, pentru necazul lui, să nu cumva să fim astfel în cuvânt sau să fim așa mai blântari și să se îmbrunțăm pe amărite din mereți. Cât super mai mult Ce Și-ați frate noștri. Și atunci, să ne purteam cu blândețe. Și unii blândeți am zis că e și smerenie. Unii smerenie și blândeți. Aceste două virtuți fac începutul postului mare și începutul mântuitii mare. Așa că, iată toate pe scurt, am încercat să vă spuneți aceste două fapte bune. Iar despre părinți care au trăit aici între smerenie nu știu, pe care mai trezește, dar aș putea spune și să-i spunem părinții greu, dar păstăm, care e părinții noștri la tuturor duhovniesc, cu părinții baiții care au vrut să ne aplecate între noi. Eu, am un moment dat, am pus în țară, aproape toate m-a nemânesit, le-am cunoscut, le-am trebuit să scrii și lucrurile așa, și din alte țări am luat, în mulți e păcat, fost canon, am mai trebuit tot vreo să adun niște date, mai depinde ceva. Ei bine, eu nu am întâlnit părinți duhovniesc ca părintele Faise, care îl s ducat, la nivelul care l-a avut el și ca actualul nostru părintele Dumnezeu, părintele Cleopatra. Toți îmi spune așa, de ce să faceți voi la serăstria când s-a adusit de viață părintele Cleopatra. Și să știți că m-am și eu tot așa. Eu, nu? Eu, mă, aici, când era el când, și când este el acolo, este e un părinte care își stie o țară și un lung, nu? Și, îl vezi că te-ai desmărit întotdeauna când spun eu sunt păgătos, eu sunt așa, eu sunt tutar, eu sunt tutar, El zice și ca să ne învățăm și noi să zicem la fel, dar zice și te-nitis. are și lacrimi la rugăciune și ca să nu uit, ăsta e semnul că avem o leacă de smerenie. Când te rogi vine și o lacrimă, vine și două, trei. Iar dacă rugăciunea nu ne place, mă nu avem, ascultarea ne se pare prea grea, sau cârtin, Mâncarea e prea dulce sau prea acră și e prea atunci Asunția am impresia că noi n-avem chemare din viața astfel în număr. încă o dată apăt cuvântul, dacă ar fi smerenie între noi toți, ne-ar veni și așa pe mânătirea. Sigur așa, cu la rege, dar Dacă noi am vreo să ne mântuirea și mai ușor, începeți cu smerenia și te-ai tot cu smerenia. Vă duceți înaintea bătrânilor noștri, vă duceți în gloria Bunei, dacă vreau să ne mântuim cu aceasta să cu smerenia, cu gândelțea, cu ascultarea, cu trecerea, cu bunătatea, cu iertarea, cu vorba blândă și cu rugăciunea inimii sau cu orice altă rugăciune. Și să vă mai spunem altceva decât să în părinților noștri. Eu, la Siri, aici, am cunoscut câțiva dintre ei foarte, din Am spus din părinții de și părinții de, de Clădă care știau o țară. Dar erau să câteva aici câțiva ani Adică nici eu nu i-am apucat chiar pe toți, dar îmi spunea alții. Și mulți i-am apucat. cu adevărat, nu știe nimeni că există sunt părinții de putare. Cum era asta, cândva, un părinte de Benjamin, care venea la Iași. Un om extraordinar. Tot timpul o să ruga, tot timpul bucântații. Nu l-au văzut nimeni, l-au văzut nimeni Și era fericitul fericiților. Și s-a acuzat el cel mai prost căzutor din lume. Și s-a murit la 21 80 de ani. Foarte frumos. Era fericitul fericiților. Deci, nu pot să vă spun mai mult acum, dar am apucat de fii bătrân, care poți să-i pui vorbind în patin. Ce se mai zic părinții din Paris și ni ce să mai zicem de aspărința, că aia a venit doar în și Când îi vedea, să nu în mâinile acam, lui punea câțiva militari, uite, am văzut să facă că le-a dat afirile, puneam că a luat. Aveți Tot aici s-a fost bucătăria vechii. Și se vedea cu spatele spre ușa, că se intra cu față, puneți cu spatele și acolo curăța barabul, le-a pus dar când se ducea, el, se și ei, el cu spatele, dați de nu poate obi la tine. Se spune, dar Să Avea zis, sunt, aici, e un filosof. Nu, cu nu, un adevărat. Cum mai ziceți că și știi asta, cum ia tot neregata la Dumnezeu. e un simplu, păi, ai un păintic care să ai totdeauna darul, și darul rugăciunii, și darul smereniei. Pe Hes. unii lacrimi, ma-creeși rugăciunea, și lacrimi af unii rugăciuni așa lacrimi, ma și unii se așează, e tot, cu și pe ei, se se sunt frați, sunt frați, puneți aceste virturi. Nu că sunt mere negiopat, că o punem aici, în frații în alta. Sunt grunietă alte catroni, nu frați. Alte de noi sunt legate în lanț, ca inițerii de la un lanț. Dacă una sunt surdată, dacă nu e una s-a apărut un inițerie nu s-a făcut. Să tare așa e bine ca și tineretul nostru și părinții să prețuiască aceste zile, acești anișori ai noi de acum când suntem, când suntem, să învățați ceva. Cu aceste frânguri eu știe și să din de lor văzută și rugăm de Bune Dumnezeu ca să ne învețe taina iertării, taina curgirii, taina sperenii, taina curgirii. Amin.